امُر رجالي <سؤال> صناع حياتي قمر ليلي منار الهداتي قنا مرجاني صناع حياتي قمر صباتي وصاروا بناتي نشيد شيد الحائط تركنا الهوان وعادت قوانا المناما العمر نستحذيه ونعوذ به من شرور كل سن وعن سيئات اعمالنا من, من يهده الله تعالى فهو المهدى ومن يضلل محمد عبده ونبيه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فإنا أستقر كلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد زينت الكحل وطلبها Surme A govorimo o čemu? A, u krasima znači i odjeći žena Pohvalno je ženi da koristi surmu i da se njome uljepšava svome suprugu Za uljepšavanje A za liječenje svakako dok smo kazali, smo gledali muškarcu, šta smo kazali za upotrebu surme kada je u pitanju ukrašavanje. Ha? Molim? Samo zbog vida. Znači, nismo kazali da postoji argument šarijatski gdje se dozvoljava muškarcu da koristi surmu zbog čega? Zbog uljepšavanja. Nego znači, zbog vida. Zato što je Rasulullah s.a.v. rekao od iskoga, bilježi vam Ebu Dawud i Tirmizi, sa dobrim lancem prerostalaca kaže ilbi bi sumin sijabekom ul bejav oblačte bijelu odjeću fe inneha min hajdi sijabekom, to je vaša najbolja odjeća kaže motavajte u nju vaše omrle a kaže najbolja vaša surma je el ismid el is, što mi kažemo ismid, tako? El ismid to je najbolja vrsta surme kaže poslanik sa osame jeđul basar, uteže vid bolje se znači od nje vidi u jenu butušar i je ovaj tako raste rastu dlake, znači misli se na trepavice jer bivaju čuršiće korijene. <gled> Ženi je zabranjeno da koristi surmu kada? Kada je vani. Kada je vani? Dobro, ako ima nikav? Može. A, da, može. Znači nije kada je vani, nego kada je u... <gled> u redu, nego, nego ne htio sam nešto drugo, htio što o čemu smo govorili ranije. Kada je o Hidadu, znači kada je, na primjer, muž joj preseli, i ona žali za njim, ili otac, jeli, znači ima to vrijeme, znači šedinsko koje je propisano, koje je duže kod muža, nego kod drugih, u tom slučaju, znači, neći koristi, a kada to vrijeme iziđe, treba korist da se pokaže, znači da nije žalila više od šaritskih propisanog vremena. Znači, nije dozvoljeno, nije dozvoljeno da se drži surma u posudi od zlata ili od srebra. Pa znam vi ćete sada kazniti, nećemo, ne boj se. Nećemo biti, ne tako. Zato treba biti. Nećete vi, ali ima ko hoće, li tako. Onaj ko ima 70 milijardi, ko je težak 70 milijardi, ili tako? Poput husnija Mubareka. Husni, lijepi, dobrija Mubarek i Mubareća. On nije ni dobri, ni Bob bu Mubareć, ni nije nijedno, nije Nema udjela u svome imenu, nikako. Oni mogu koristiti, ili tako? Šta? Posude, to je za sitnica, ili tako? Da su oni šta pići koji se navlače surma na oči, ili u kojima se drži surma, da je zlata, to je za nje ili puno normalno. To je zabranjeno. Zato kada smo govorili u poglavlju posude, kada smo spomjali smo da je smije posuda biti od čega. Od zlata srebra, zato što je u tome rasipništvo. Rasipaš se, jel tako? Bez potrebe ikakve, nikakva koris nema u tome. I druga stvar, time lomiš srce siromaha. Što misliš siromaha koji nema ovaj komad hljeba da pojede? i bori se iz dana u dan samo da ima hljeb da jede i ti sada uzmeš i imaš posudu koja je surma od zlata ako ti je posuda gdje je surma od zlata kakav ti je onda život ano tako Tako da je to znači pretjerivanje i rasitništvo i holost koja nije dozvoljena Jer ne smeta da čovjek živi braćo lijepim životom ko može živjeti lijepim životom to nije sporno Allah, koji je dao, voli da vidi tragove svojih blagodati na robu, da se lijepo obučeš, da lijep... Nije to problematično, da imaš lijepu jahalicu, imaš lijepo auto, to nije sporno. Ali to je sve čovjeku potreba. Ali kakva ti je potreba da imaš posudu šerpu da bude zlata ili od srebra? Je li će biti ovaj bosanski eh, lonac okusniji u ono što je zlata? Ne će biti okusniji? Isti, je tako? Zato isto je. Ali jeste, s druge strane je što? Oholnost. Kada govorimo onima što opremaju svoje, jer ovaj, žele komullah, WC, zlato, svi su im WC u zlatu i slično O tome, treba zato stvoritelji oziru žele polagati račun. Dozvoljeno je isto tako farbanje. Farba kusu. Ali nije dozvoljeno da čupa bijele dlake, muškarce ušvaracili žene. Čovjek neće znači čupati svoga, sa svoga tijela, mislim se jel nabradu ili na, na, na kosu, neće čupati bijele dlake. Ciljano da ih znači čupa zato što to, to je ovaj uzimanje beričeta koji će bit, biti čovjek na sudnjem danu svaka ta dlaka je svjedo čovjeku, i čovjek koji kako kaže poslanik Salulao Srme koji objeli u islamu da će mu biti te bijele dlake svjetlo na sudnjem danu, pa nemoj može živ bio sam jel to svjetlo ovaj uklanjati, a s druge strane vraća čovjek kada vidi da to tako, da se pojavlju bijele dlake, znači ukazuje mu na šta na starost, na smrt, jel tako da život prolazi, nećeš je bio vječno biti mlad. Razmišljaj znači da će doći vrijeme kada ćeš ha, razmišljati kome ćeš šta ostaviti, kako ćeš podijeliti svoju imovinu, a onako čovjek kada je uvijek se, jel, vara, sam sebe vara, dok mu ne dođe, šta? Melek smrt, to govorimo, znači, nekakva prirodna smrt, kažemo da čovjek živi 60 ili 70 godina, u protivnom čovjek ne zna, kada mu je uzvišen Allah nebara kutala zapisao, znači, a, moment, jel, i smrti. Hadis, ovaj bih neživa, ebu davud sa dobrim lancem, prenosi laca, šta da će? je dlake, kaže i la, kaže, la ten la te nemojte, čupati bijele dlake. No međutim, propisano je šarijatski čovjeku da, a, da farba, znači bijele dlake koje su ili na bradi ili na kosi, znači da ih ofarba sa knom ili nečim sličnim Ora p imaju drugu imalo, er zove se, ketem se zove jedna druga materija isto je od bilja kojom su se farbali. Preposlavica pa sam rekao kaže, najbudeći mi možete promijeniti uh, odnosno farba ti bijele dlake jeste na ili ketnu, a to je, to je jeli, boja koja je bila poznata u njihovo vrijeme koja se dobivala bilja No međutim nije dozvoljeno crnom bojom da se čovjek farba je li je crna boja znači, obmana. Crna boja je obmana, jer crna boja ukazuje aludirana mladost, a to čovjeku nije dozvoljeno, jer onaj ko, je, ko ima bijeli dlaka, on polako šta, rasteje se sa svojom mladušću. Tako, ulozi u ušta, U, u doba, je tako? Ulozi u zrelo doba, a poslije zrelog doba, jeli, dolazi starost. Kaže je poslanik, svala ovao sveme, židovi i kršćani se ne farbaju, a vi se farbajte. Znači, razlikujte se od njih, a nam je duže, da se razlikujemo od, znači, ehvort kitaba, gdje god se možemo razlikovati. Ali ne smije znači kazati, ne smijemo crnom bojom, jer je Ebu Hafe doveden poslaniku, svala ovao sveme, na dan oslobuđenja Mekije, pa kada je vidio njegovu bradu, njegovu kosu, kao bijeli cvjetovi, kaže promijenite ovo, obojite ga, oparvajte ga, ali ne mojte nikako crnom bojem. Tako bi li i Ebu Davud i drugi. I došao u vjerodostanom od Isuda, i poslanih, sam rekao, se je kuru fi ahiri zeman, akvamun jespigune bi sevad, tieha wasilil hamam, la yeđiduna riha al Od kraj svijeta će biti ljudi koji će se bojati, izgledat će njihove, znači, ko se kao polja crnih golubova neće ostmini dženeta samo zato što se boje crnobojom. I koliko obraću ljudi smatra ovu stvar mizernom. Ja sam vidio neke profesore šerijata. Šerijat predaju akidu ljude uče i boje se crnobojom. Pa Allahog robe samo kaže da nećeš ući u dženet. Ma da imaš 300 doktorata i da imaš hiljade tamo nekakvih ovaj djela napisani, nećeš uđeniti samo zato što si crnu boju stavio na svoju bradu i na svoju kosu. Po pa u imaju pravila. šerijat nije po ukusu. Kako se kome dopadne, ne vidim smetnje u tome. Što ti ima da vidiš ili da ne vidiš? Ti imaš da, da klimneš glavom i da kažeš čuli smo i pokoravamo se. A nema da ti gledaš da li vidiš ili ne vidiš smetnje u tome. Tako da čovjek se vraće mora čuvati jer ovaj, najgori su kod, kod kod vjernika oni, ako smijemo kazati, stavit ćemo i pod navodne znake sitnih grijesi. Iako nema sitnih grijeha u šerijetu, u šarijetu nema sitnih grijeha, ali sve je veliko. Jer čovjek ne treba gledati grijeh koji čini je on na strpenu e, malog grijeha ili na strpenu e, velikog grijeha ili je to kufr, nego treba gledati kome je nepokoran. Dobro, svakako je razlik među grijeha i kufra, to je jasno. Međutim, no, treba gledati, hoću da kažem, treba gledati kome je nepokoran. Jel u redu kome je šta? Pa me kruh kada čovjek čini, on je nepokoran s jedne strane, je nepokoran stvoritelj, samo što stvoritelj razvođeli svoje milosti, nije htio da nas optereti time u smislu da nam propiše kaznu zbog toga. Ali smo učinili pogredno djelo. Pa tako da, treba znači čovjek da udovolji stvoritelj razvođeli i da ne vraća se, znači, da ne, ne, ne, ne, pokorava se svojoj duši i svojim prohtirima i onome što bi on želi i bolio. Dozvoljeno je ženama da farbaju ruke i nogi. Stopala misli se sa knom da to rade. <coughs> kaže mu aza. Pitala sam ajšu radijallahu ta'ala anha. A, jesu li se žene koje su hajzu vrijeme, Jesu se farbale? Jesu li se bojale sa knom? Pa kaže to znači u vrijeme poslanika sallallahu sallam. Pa nam to nije zabranjivao. Pa nam to nije zabranjivao. Dozvolno želi da, da, da stavlja knu na ruke i na noge isto tako, a, mimo vremena hajza, mimo vremena ciklusa znači, ali ga mora ukloniti kada se čisti, znači za da uzima abdesje, tako. Zato što je došlo od dipnog Abasa da je rekao, žene su kaže, stavljale knu na koristile su je najveće, pa bi troje uklonile, pa bi se abdesjale, pa klanjala Sabah pa opet do povodne pa su, kaže tako koristile i knu i imale su taharet pa nije znači ni nije ispriječila kna od namaza niti namaz od korištenja kne isto tako korištenje a ovih raznoraznih pudera za ukrase znači već što žene koriste jel tako šminka koja je poznata, nema u tome nikakve smetnje jer je poslanik s.a.v. rekao da je najbolja, najbolji miris žene onaj znači čija se boja primijeti, a ne primijeti se, ne osti se miris i mi znate da je Abdurrahman ibn alf dašao kod poslanika s.a.v. i da je vidio na njemu šta? Žutilo je tako kao što sam spominjala ranije pa ga je upitao šta je to kaže ja sam oženio, kaže ženu hensariku. Pa kako imam neovi kaže da je to prešlo, sanje je ostalo, sanje, ostalo je, jer što bi spominjao svoju ženu, stavio na sebe ima žutilo, a spominje ženu, kako veze žena ima tim, što će žutilo na tebi. Pa hoće kazala, ovo poznat ću ovaj je prešlo sa moje supruge, ostalo je li? Na mene ostao, ostao trag. Pa je dozvoleno znači želi da se šminka, no međutim ne smije takva, ili da se pokaziva pred muškarcima, strancima, znači koji su joj zabranjeni trajno ili šta? Periodnično, znači ograničeno za brak. Kao što se ne smije ovaj, pojaviti pred, a ne smije se pojaviti pred, znači, muškarcem, pred komšijom, ne smije se pojaviti pred svojim rođakom, koji joj nije, koji je dozvore za, za, rođak kažemo uvjetno, jel? A ne smije ni pred zetom. Zadnji put smo spominjali, zeta, neko nam, kad sam rekao zeta, neko mi dođe, sam rekao da žena ne smije, šta? Rukovac se sa, i smo rekao da se smije rukovac sa zetom. Pa mi došao neko od braća, ne znam koji je bio. Da poljubi zeta. Da poljubi zeta, da žena, da poljubi. Bilo, bilo je hrvatsko ona... Bilo je šeha i za Ja se, rukujem rukujem zbaz, ja se Rukovanje je bilo. Znači, rukovanje Jeste je bilo je, znač, znač, a, je bilo Jes, u, u Znači, pa je dašao vrat kaže ovaj... Znači, ne smije, kaže rukovat se... Ovaj, a, kaže... A, pa sam ja rekao da se smije rukoce zato, tako? Bilo u smislu da je Punica Ja sam išao na znači s te strane Punica da znači Punica smije rukoce svojim zato, ali ne smije svastika sa svojim zato, je u redu. Pa je razlika između dvije, velika razlika. Pa kada smo ciljali znači da, da smije, mislimo na koga? Na Punicu, tako tako. Jel Punica je kao majka. Ja, Punica je kao majka. Tako da ovaj razlika je među njima znači. Pa ne smije pokazivati tu taj te zine, te, te ukrace, znači nekome kojoj nije trajno zabranjen za vrat. Međutim, postoji jedna druga stvar ovdje, a to je što su traćo neki savremeni ovaj specialisti, liječeci, koji se bavili ovaj, bolest, kožnim bolestima, govorili da, da ova štinka da šteti ženu, da šteti njenom tijelu pa su na modli uh, razvarazne ovaj uh, razloge kažem Mustafa Kosein Abdul Maksud on je inače profesor uh, jednom od fakulteta u uh, Panti tamo je u uh, Egiptu kaže tam pa on ta mi kaže je tako znači kaže da to uh, izaziva boranje kože Znači korištenje puno te šminke da izaziva bojanje kože i njenu osjetljivost. Isto tako da mijenja boju kože, da boju kože, da izaziva osjetljivost kože na svjetlost, da nakon toga oraš kao ko. Jackson je tako? On je u kovit nosio ni kap, kada dođe u kovit stavi ni kap, nikako nije smio izaći ovaj, na svjetlost, Bog šetanskih postupak kako je radio u šajtan luka koga je činio, Allah te kazni, pošto mi je da lahost stvorenja, doćemo do toga. Ili da izaziva da brže raste, da rastu dlake na licu žene. Priroda žene, jer nije tako da joj izrastaju dlake na licu, no međutim kažu, korištenjem ove šminke puno da može znači izazvati i taj bile. Isto su tako navodile ovaj, kolištenje, znači, ruža za usne, koji se stavlja da, da isto tako negativno djeluje, da ponekad, da kada jede žena, da to odlazi sa jelom, ranom odlazi u tijelo, a sadrži jako štetne materije u sebi. Navodili su razloge, znači, a, na osnovu kojih bi se mogla to zabraniti, jel, ženama? Pa, Autor kaže, ako je ovo potvrđeno, ako je ispravno, onda je zabranjeno. Ako je ispravno da, da, da šteti i da može izazivati ovaj probleme, onda nema se da bilo zabranjeno. Međutim, da li je to potvrđeno, nije, ne znamo. Osnova je da je halal. Osnova da je šta? Da je dozvoljeno. Tako da ne možemo to zabraniti, osim ako imamo jasan dokaz, jasan, nepobitan dokaz, ako to se desi, onda je propis drugačiji. Uprotivno, biva halal i ne možemo halal mijenjati u haram, tako se ne potvrdi. Nema smetje žene da stavlja lak na nokte. Vira ovaj, da je u ciklusu ili da nije u ciklusu, s da mora da pazi na abdest. Jer taj lak spriječava dolazak vode do noktiju. A nokte se moraju pokaziti prilikom uzimanja abdesta. I onda mora znači, to ukloniti, to tako pa uzeti aplisti, ponovo nema sretnje da to stavi ako želi. Ali, znači, bilo bi zabranjeno ako bi tako aplistila. Govorili smo isto tako o noktima žene da je dužna do uređe svoje nokte i da nije dozvoljeno da ostavlja duži vremenski period, znači da nokti budu duži namjerno, jer mi znamo da se spod na kuplja prilašcina, koja u rijet, znači u svakom pogledu anulira i odbacuje pa je taharet znači sastavni dio naše vjere isto tako govorili smo da žena ne smije šta nokte one, umjetne one stavlja kao oni kosu da produžava sve je to mijenjanje Allahovog stvorenja pa je zabranjeno i zdrave fitre i oponašanje znači nemuslimanke Dozvoljeno je ženi da se ukrašava sa zlatom i srebrom. Sa svim vrstama zlata i srebra. Kada kažemo sa svim vrstama zlata i srebra, mislimo na to, zato, mislimo na, na, na pitanje fiksko, jer je jedan od velikih savremenih učenjaka, rahimahullahu teala, odabrao mišljenje da nije dozvoljeno ženi da nosi zlato koje je uspojeno, koje je halkan. Znači sve što je spojeno u halku ne može šta nositi. Pa prsten je halka, ogrlica je halka, na ruci, znači koja je narupica, ona je halka koja je spojena. Jedino ako, je, ako dođe ovako s jedne i s druge strane otvorena da nije spojena, onda nije spojena. Sve što je muhala, sve što u obliku to je znači zlato koje je zatvoreno u obliku čega Halke. On je odabrao mišljenje da to nije dozvodnost. Ima argumente na koje se je pozivao ovaj učenjak, a međutim ispravno je mišljenje ono što, znači, je bila u Lema kroz prošla stoljeća, da ženi dozvoljeno znači, da nosi sve vrste zlata i srebra, jer Alija radi Allah, da kaže da je poslanik uzao u jednu ruku šta svilu, a u drugu zlato, rekao, ovo je zabranjeno muškarcima moga umeta, a dozvoljeno ženama, jel tako? Naša stvarnost govori, ovo je zabranjeno ženama, a dozivljeno muškarcima, tako. To što je čudno i žalosno i jedno, da čovjek 30 ili 40 ili 50 godina klanja u žami i zlatnim prsten kojima ima 30 grama ruci. I tako klanja i tako živi i teško ti se da mu kažeš da je to haram. Što živi žami. pa je dužnosti mamima obaveza da govore i da pričaju. I ne smiju braći ljudi koji govore o vjeri, ne smiju gledati, ne smiju, ovaj, ne smiju se plašiti reakcije ljudi i čovjek koji govori ljudima o vjeri, imam koji pučava, profesoru, nije bitno ko je, ne smije gledati da udovolji ljudima. Jer ne pričam ja ono što bi ti želio da ti pričam živio, nego ti ja pričam ono što ja znam da trebam da ti pričam. A to tvoja strast i tvoja duša od to prijednaest to je pitanje koje nema znači to, tom pitanju nema kraja mi moramo govoriti kako i za naravno na lijepi način pojasniti propis nećemo ljude ovaj odmah uđe tjerat Bože sad međutim objasniti opasnost tog postupka i da to nisu, znači, sitne stvari, da je konsensus uleme, da smo govorili o zlato, znači da smo govorili, ili da je nema na tome je pitanje, znači, složna, da je zlato zabranjeno muškarca. To nije više pitanje, da kažemo meseb ne to nema pitanje meseba ne meseba, to je stvar, kaže, koja je jasna, znači, kod islamskih kod islamski učenjaka. Došla je jedna žena, kako bileži mame Ebu Daudi, iz mizi slovoj ljace, od... Adulah ibn Amra i mlaso, došla je kod poslanika sa srema, a sa njom mala djevojčica. <laughs> pa je poslanik svala vidio na njenoj ruci uh, debele ogrilice bije, de, debele dvije narukvice. Pa kaže, jesi li dalazekat? Pita majke, dalazekat? Kaže, nisam. Kaže, bi li voljela da ti Allah dadne na sudnjem danu mjesto te dvije narupice narukvice se dio zlata, od, od vatre. Prosite na sunnjem danu, da dobiješ, šta, mjesto te dvije narupice od zlata, da dobiješ na sunnjem danu dvije narupice od matre. Ovo u koristi ovaj hadith za dokaz koja kaže da je dužnost ženi da daje zekat na nakit. To je više učenjaka. anefijski učenjaka. Hanefijski učenjac kažu Džumur kaže ne treba. Dok anefijski učenjac kaže treba. I to su odabrali sam vremena neki učenjaci danas Ivnobazi, odabrali ših Albani i drugi. Znači, tako, hadi se jasan. Jesi dala Zekjat Kaže, nisam. Nekao Lema kaže, jeste poslanic, ali sam rekao, bitao je dala zekja zato što su bilo pretjerano dvije debele narupice, koje su više ličene na prišt, u redu. Pa kažu, to više nije ukrašno, nego to je šta? Havalisanje nekako je. A ako hoćeš se havalisati, e, da daj zekijata. Pa, pravdaju to, jel' Nije bitno, mi smo govorili, u svakom srčakom, o pitanju zekijata, mi smo govorili, znači, o pitanju čega? Nakita i pitanju, znači, davanja zekijata na nakit. I vi ste to, vjerujem, zapamtili, pa nema potrebe da ponavljam. I došla od Ibnu abbas kako biliže Buhari i Muslimi, to smo spominjali, da je, da je na Bajram, kada je poslanik sa potica poticao žene, da daju sadaku, jer je vidio da su one najprvo nije u džahennemu, pa, pa su Bilal, pa je Bilal, radi Allah anhu, uzeo, pa su stavljali, a, znači bili su Bilal Ibnu držali jedno platno, pa bi žena prošla, jedna baci svoj, svoj prsten, druga baci Mindjuše naošice li tako pa su skuplja, znači pa su koristile znači i prstenje i drugi nakid. Dozvano isto želi da nosi halkal, jer je na nozi ona znači halka što ide kao na ruci, znači naropica, stavi se znači na novu halka i za ukras nema smete znači da žena to, to si i je Allah tebala ta'ala kaže bi li min i neka ne udaraju nogama svojim da bi pokazale znači da bi se čuo zvekjet nakita koga pokrivaju pa nakit mora biti pokriven, ili tako? pa ne treba znači da udara znači da, da se time čuje zvekjet tog nakita što mislim da kakva je ona ona obuća, znači sa visokim petama, ne štito kada ide i kada udaraju, znači da je, da je hodnik dug kilometar čuješ. Jel tako? Mozak ti tvoji problem. To je li to više privlači ovaj muškarce da gledaju ili samo zveket, kada udara srebro srebro na mala naruk, što ona, ona halka, jedna u drugu udara? jedan da se čuje. Jel tako? <kuh> pa je ovdje pokazano onim što je manje želeći time na zabranu svega onoga što je veće pa ne trebamo braćati mi ne trebamo branti ono što je Širid dozvolio žena želi da stavi na primjer halku na, na nogu zlatnu primjer ovdje i ti kaže ja ne znam to postupak, džahirijeta, postupak džahirijeta to je Širid dozvolio i u tome niko je nema. U vrijeme, znači, ashaba, to je bilo poznato, samo je šarija došao do to šta? Da to preciz, da to Ne Nemoj, znači, stavljati sebi a, a, tako halke na nogu, da bi time ovaj, pokazivala svoje ukrase muškalcima, kome je zabranje da U Uprotivno svome mužu, to je tebi, to je dozvoljeno. Tako, zašto nema zabrane? Ne treba, znači, ne trebamo pretjeriti. Jer, braćog Igor, čovjek pretjera gdje mu je dozvoljeno, pretjera tu, on će sebi dozvoliti ono što je zabranjeno. Pazite. Mi smo ljudi. Nas je Allah stvorio i On zna kako nas je, zaš, ovaj, zna našu prirodu i dao nam je kako ćemo živjeti. Pa nam stvari određeno dozvolio, određeno je zabranio. Ono što nam koristi, dozvolio nam. Ono što nam šteti, zabranio nam. I ti sebi zabraniš ono što ti koristi, a ti kao čovjek, priroda tvoja, za tim čezna i želi to. I najmino ono ćeš upasti u haramu. Najmino ono ćeš upasti u haramu. Tako da nije ovaj, nije dozvoljeno pretjerivanje tamo je šerjet, ješejerjet ostavio otvoren. Jer kao da je uvišeni Allah rekao ne robe moj, ovo ti je halal, ti kažeš gospodo, jesti rekao da je halal, ali ja sebi kažem da je haram. Može čovjek nešto da ne određenu hranu ne jedeš, ha, ne pije čovjek, kahu. Ne, ne pije čaj, nije bitno. Al ne možeš kazati, niti zabraniti nekome da to pije, niti ovaj, tvrditi da je to haram jer to je govor Allah bez, bez znanja to je zabranjeno, to je haram uzvišen Allah kaže kulu paam i k'ana hinnan ala beni ma harame israina ala ne simun kabrentu ne zavrata ura. sva hrana je bila dozvoljena beno israimu osim ono koju israim sam sebi zabranio pa čovjek ne smije znači, zabranjivati sve ono što ono uzvišen je omate barak i Dozvolim. Dalje, je dozvoleno da koristi prstenje. Da tako da koristi zlatno ili srbrno prstenje i da ga koristi znači kako želi. Na svim prstima. Može znači na sve prstima staviti šta? Prstejno tako. Na jednu čovjek jednog dana, žena stavila prsten na kaži prst. Pada je u korij zbog toga. Ima hadiso zabrani, hadis alije, on je kod muslim ali hadiso zabran, on si sam muškarca, on si samo na ženu. Kako spominjeli imam, ne ovi, navodi konsensu soleme, da se odnosi na koga. Muškarcana na muškarca, ne na I braćo čovjek će izbjeći, izbjećeš mnoge neugodnosti, znači po sebe na dunjaluku, a posebno na ahiret ako poznaješ propise. Poslanik slaha kaže inne dine dine ahadun ila je Prirodna, lahka za praktikovanje. Nije teško. Ako god pretjera u svojoj vjeri, kaže ona će ga A to je pretjerivanje, da zabranjuješ ono što je Allahu halalio. To je pretirivanje i nema sumnje da je to jedan od najgorih i najopasnijih vidova pretirivanja. Nema smetnje da žena nosi prsten od železa. Bog Hadisa nemojte nište pisao. Bog Hadisa u kome je sam rekao, on je čovjeku traži je kada je tijelo doželjeno ženu kaže, ja ne ništa lopacačka, je traži, taman da nađe šta, prsten od železa. Pa je autor na osnovu tog hadisa dozvolio šta da se koristi? Prsten od železa. Međutim, misljica se da smo govorili, posebno o čemu? O prstenu i govorili o propisama prstene i kazao da je prsten od železa ja sam Hadiz, znači kod imama Ahmed o njegovom usredu govorili svojima ako Hadis kod kod i vama al-Buhari, uh, njegov djeladom u Mufredi, da imaju ulaci prostorca koji se mogu pojačiti, spomenuo smo ne koji su cijeniti, a se dobrim ili vjerodostojnim da bi različite puteve, tako da ispravno da, da taj nakid, vižuterija od železa nije dozvoljena. To što je odabrao autor, Alaga poživio, mi to cijenimo i poštujemo, međutim, mi smo govorili, znači o pitanju prstena, posebno predavanje svim tome pogledu. Tako da, ovo što je spomenuo, ja sam to radi Amaneta spomenuo, a ispravno je da je to zabranjeno. Da nije zabranjeno je, zabranjena je tetovaža. Postanik, sallallahu, ja sam me kažem od visu, koga bježe buharija muslim od Ibn Mesuda, Allah je prokleo ženu koja se tetovira, koja tetovira i ona koja traži da bude tetoviran. I ženu koja čupa obrve i onu koja traži da joj se čupaju i ženu koja znači pravi razmak i svojih zuba mjenjujući tako Allahovo stvorenje. Pa je ovdje zabranjena znači i ona osoba koja to radi, koja to bavi profesionalno, je tako? Bavi time. I pa tamo je bio zubar. ili zubarca u redu. Ode kroz i kaže, daj mi molim trebalo po dva milimetra mi napravi između zuba i ovaj ovaj napravi, znači razloh između zubima, prokleta. I jedna i druga. Kao čovjek koji je frizer, šiša ljudi. kaže, dođe, mi kaže, možeš mi pola glave mi obri, a pola mi ostavi gore. Ovaj Vidio sam da tako svi gore po zapadu rade, pa bi ja povi oni, da budem ja napredan. Ne smijemo to uraditi. Ne smijemo to uraditi. Kako sam se jedne prilike obradoval kada sam vidio u Jordanu, na, na, na frizerskoj radnji, napisano velikim slovima, ne šišamo marijinske frizure i ne brijemo brade. Znači, ko dođe, ko želi brijed brat, kod nas ne može brijed brad. Mi to ne radimo. Šip. Ono što šarijet nije dozvoljeno, mi to ne radimo. Marinske frizure, ne može, tako se kod nas ne može šišiti. Želiš, tražiš se mjesto ujeđiš se. Šiš. Pa je ova stvar, braćo, nije nije to sitnica da Allah prokune nekoga. Aj, sad ti se, dođeš na sudji dan, Allah te prokleo. A proklaj si nekoga šta znači? Molim, da ude udaljeno da lave milosti. I ti kaže, robe moj, jes tiklanjo, jes jest jes hađ deset puta, jes bio dobar prema komis, jes bio dobar prema majici, ali ti si kod mene proklaj, znači ti si udaljeno moje milosti, nisi ni blizu nje. A ah, gledamo no, sada, šta ti možeš očekivati na sudjem danu, da ostvarite da te barati On te proklao. Iako je taj postupak u očima ljudi, šta? Mali. No, međutim, kažemo, najgori su ti, Ovoj, grijesi koji su očima ljudi mali ili došli od, od, od Hadijsko ga breži od Al-Makdesi breži ga drugi od Mahmed ga breži e da messa odate kao postanik samoserne i ako mu inne hunne fa innahun yajtami'na ala ar hatta yuhlikna kaže dobro se čuvajte oni prezrenije u vašim očima prezrenih grija mali grija <laughs> kaže puno se ču, čuvajte se ti griha jer oni se kaže talože ko čovjeka a, dok ga ne unište to vam je je li ovaj taloženje je li tako? Tempirano. Eksplozija će biti. U redu. Svojom uvijek eksplozije izbacite ovaj. Jer je ona je opasna. Međutim, danas je, braći, ovaj... A, danas je ta tetovaža postala nauka koja opstoji po sebi. To je nauka gdje se treba ići u školu da se to uči pomagati to više nije, prije su bila materi pa je to bilo zabranjeno. za uzme napiše mujo i mujo izboc, ali tako, kao u vojsci ono što su radili ljudi, vidite naše, ove naše generacije, nešto su sad preko 40 i nešto gore samo mu, toga vidiš malo zavrnimo malo vam gore pošli li da je, da je sam, ovaj, u vojsci to rade danas to vraću rade specijalne znači institucije da, da ti razum stane kakve to slike imaju i kakvi to oblici imaju, kako se to radi i onda mjesta gdje se rade. Znači žene na grudima napišu znači na, na, na nešto i onda to sada to kad se napisao to se mora, mora se da, da ljudi vide čitati. Tako? Da se vidi čitati. Ili na leđima, ili na stražnici itd. I onda se to otkriva i onda uz taj jedan belaj ima i drugi tovar belaja koji se je li čine, a sve je to haram. I to svako zna po obara pogled. Pazite. Ko obara pogled to zna, a da ne govorimo o onima koji, koji ne čuvaju pogled. Oni znaju detalje. A, kažu da, znači, da je najlakši put do, do, da dođe karcinom kože da čovjeka pogodi jeste tatovaža. Jeste tatovaža. Subhano, ali nije uzvišen Allah vratio ništa zabranio nego sa, nego sa razlogom yuridullahu bikumul yusr vala yuridu bikumul yusr. Allah želi da vam ulakša ne želi po nam poteškoće stvar. Ni nama alvala zabranio određenu stvar, nego zato što će nam štetiti nego zato što će nam štetiti. Odlada ne govorimo o skidanje ti ko želi da to skine nakon vremena to su belaje. Mora ići na lasersko to ovaj brisanje pa mora ići na terapija desetak ili petnest terapija ponoviti da to polako izbledi i opet ne može u potpunosti otići i naplaći jer se paraj i problema i a najvorije grije koga je čovjek dobio u stvoritele trebali. Još taci. da ne imamo sad novo vrstu e, tetovaža ako smo svima nazvati nazva tetovaža to više nije, nije znači da, da ide pod kožu znači probijanjem iglama neko, a da ne govorimo igle isto kada probijaju kažu najlakše da se, da se ic najlakše prenosi putem i ti jer se ne dobro i tako dalje ljudi koji to rade oni baš plaho i zanima da oni, da oni to ovaj čiste i tako dalje ima slika. Samo slika se stavi i ostaje dugo. Slika kao slika nije tetovaža. to važno. Ne možemo kazati da je slika šta? Ovdje neko sebi stavi sliku BH Bosne. Da pokaže da je dobar šta? Poslijeva. I još ima mjesec iz izvijezu na vratu i tako je potpunio, Tako je dokazao šta? Potvrdio da znači da je njegov istan potpunio. Stavi ovdje sliku BH ali nije šta? Nije bocao iglo. Ne možemo kazati da to važno. Ne možemo kazati da to važe. Jer to ne ulazi u propis da to važe. I nije mijenjanje Allahovog svarenja. Jer to se može šta? Lahko maknuti. No međutim, nema sumnje da je prečio čovjeku da to ne radi. Jer to je ličenje. Znači to je ponašanje ljudi koji su se to vidjeli. Jer u To je oponašanje ljudi koji su... Znate šta mi je to vraći? To mi je pivo bez alkohola. Imate pivo s alkoholom koje je šta? Zabranjeno. A imate pivo bez alkohola koje ne bi trebalo šta biti? Zabrajeno. Međutim, otvaraš puta, put, šta? Ljudima da pričaju, da govore s jedne strane i s druge strane, ja se bojim braća da je neko nekada to volio da radi, pa sada traži zamjenu. Pa sada traži zamjenu. Pa se našla zamjena gdje? U nekakvim sličicama. Dalje, a, ove plastične operacije za uljepšavanje, što se čini a i tu imamo braće stvari koje su dozvoljene. Dozvoljeno čovjeku na primjer koji ima ne znam, radno, se veliku posjekotinu kotinu na ruci, žena imala ili negdje na tijelu što bi smetalo suprugu pa da se to popravi i da se znači ovaj drugog drugog dijela tela prese kože da stavi, to ne smeta. Jer to nije mijenjanje šta. Allahu kao što se spominjalo, čovjeku izaste što šesti prst ili se rodi tako, ili se rodi sa dvije ruke, ne znam, nešto rodi se znači nije da se to ukloni, takva operacija ne smatra se šta zabranje, to je vraćanje čovjeka u njegov prvobitni izgled kako jeste Allaha tako takvosti u tome nema smetnje međutim ovaj uh, zabrana zabra, znači odnosi na druge stvari isto tako opekotina ima opekotina, žena se opekla na, na lice, ima opekotina velika može se s drugog tijela, tijela prenijeti kože, da se to stavi, znači se zatvori da bude, da bude u nemi ruku ljepše nego što je nikakve smetnje u tome nema, to nije mjenjeno Allahovog stvarenja, to je u stvari vraćanje alako ustvojenja u prvobno, u prvobitno je li stanje. Isto tako ovaj izgled znači nekakav znači čovjeka koji, koji treba promijeniti, sve što je znači mijenjanje čovjekovog izgleda i vraćanje u stanje, u kakvom čovjeku normalnom jeste, to ne ulazi znači u taj, u taj propis. A sve što ulazi u taj propis, znači smatra se, na primjer da čovjek mijenja visinu. Alaga stvari od nove visine, hoće da mijenja svoju visinu, uzimanje određenih hormona, ne znam, za rast. Hoće mijenja boju. Hoće crnac da bude bijelac. Aman jarab, udjennet, jennet je za bijelce. I ti ako ne bi bio bijel, ne žuđan. Crnac je za sam narod. Kakav god Allah te stvorio, Allah je znao kakvog te stvara i kosi što dok si bio prije, što ćeš kakav ćeš biti. I da te stvorio. Nemaš pravo to mijenjati. To je znači zabranjeno i to je haram da se čini ili tako. Kul dediju sa uvijekom kterar hami ješa. On vas oblikuje u utrobama vašoj majki kako želi. Allah te tako stvorio. I ti to ne smiješ, znači, ne smiješ to mijenjati. I nema sumnje da je ovo znači nasrta ili mijenjanje Allahovu stvorenje ili ovakvi, ovakvi, postupci. I uzvišen Allah Tobarakoj i Taala kaže i jedu min dunihi shaytanan Allah وقال لا يتخذن من عبادك نصيبا مفروضا kaže uzvišen Allah Tobarakoj i Taala i oni pored Allaha ne osim ženske kumire ženski svkumihid ženski ženski kumihid i oni ne mole osim šejtana prkosnika, Allah ga je prokleo. I oni breću kada učimo, kažemo la ne Allah i mora mostati. Iako jedan ajet, moramo stati, zato što on kaže nakon toga wa Allah ga prokleo i rekao je kada bismo spojili ko je rekao? Allah. Ali rekao Allah, ne kaže ko? Šejit, pa morao kaže la ne Allah ostani. Wa i kaže ja ću sigurno imati udjela u dvojim, robo ima, yli jedan dio niču, pao zati liču izabesti. Walau zillanahum, walau manijanahum, walau amuranahum, falayubatikuna azena lan'an, walau amuranahum, falayubatuna khalqa Allah. min turi lalah, mubina. Iađihomu yomanihimi, da krihajite. Kaže, prokleti i ja ću ih zavoditi sa pravog puta. I ja ću ih lažnim nadama mamiti. I ja ću im naređivati da štoci uširežu I ja ću ih navoditi da mijenjaju Allahov stvorenje. Tačno, znači šeitanski postupak. Navodit ću ih da mijenjaju Allahov stvorenje, ono što Allah stvorio. Pa je mijenjanje Allahovog stvoreta šetanski, znači postupak. To je zavodjeni ljudi sa pravog puta. Tako da je, braćo, a, to je zabranjeno, a najgori oblik mijenjanja Allahovog stvorenja jeste koji? U Da se mijenja, znači, s Muškarac želi biti žene, to je, znači, najgori i najprljaviji oblik, koji je strogo, znači, zabranjen po konsenzusu ehlu žemata. Zašto kajem ehlu suneta od Zato što to Ovaj, šit ti dozvoljavaju. Allah i ponizio. Dozvoljavaju da se promijeni, ko što je, to je izbor čovjeka. Izbor čovjeka ima pravo na to i to koji znači, nije sporno da se... Da. Nije to kod je sporno, znači koji nisu sporne stvari koje su o, o, koje su kufrijati i širkijati, što je bilo sporno promjena spola. To nije kufr. Tako. Zato kod Ehlusunata, to nije Allah te stvorio da budeš muškarac i budi ponosan što si muškarac. A ženu stvorio, da je bude žena i vidi budi ponosan što si žena. I čini čovjek do činio musliman dobro bio muškarac ili žena naći svoj nagradu kod Allaha za A promjena ne može biti. Promjena je samo laž. Promjena je samo laž. I obmanjivanje. A promjena se ne može desiti. Nema znači te tehnike i nema ten to bi bilo to bio vid stvaranje. To ljudi ne mogu. Ne mogu promijeniti ono što udišanje Allah baš bara stvario. I ovdje je došlo, znači, jasno da su prokleti oni koji mijenjaju Allahovu stvorenju u smislu čega. Gde važi, čupanja, obrva, razmicanja zuba. Neke stvari došle koje su jasne. Ovdje se kavi na hadisu, kaže <laughs> El Mugajirate Halpillah, koji je mijenjaju Allahovu stvorenje. Ako bi se desilo da je čovjek hunca, da je osoba hunca, to je dvopolac, tada se gleda kom je polu bliži i koji od kog pola ima više svojstava i ne smeta da se ukloni šta ono što je suprotno tome. Gleda se znači čemu je bliže. Da se ukloni to ne ulazi znači u taj propis. Korištenje sočiva ovih za uljepšavanje oči, što je mijenja boju očivu, Čuli ste da to. Znači, žene to puno koriste. A, pitanje je Salih Al-Pauzan o tome, pa je rekao da, da je osnova to da je dozvoljeno. Osnova tome da je dozvoljeno, no međutim kaže ostaviti to je preče i bolje. Zato što tome ima vid nasipništva. Zato što je to skupo, košta puno, a postoji mogućnost da može štetiti vidu pošto je mu utvrdu da može štetiti. Ibnu Hsemin kada je upitan o tome, rekao je, kaže, moramo prvo savjetovati sa liječnicima. Jako precizan breći odgovor. Moramo savjetovati sa liječnicima da vidimo da li to šteti prvo. Ako šteti, zabranjeno je. Zato što šteti. A sve što šteti će koji je zabranjen. A ako ne šteti, kaže, da gledamo time koga ponaša. Ima, znači, ti ugoja, želi da ima oči kao oči zeca. Tako je da bude zeko u ukoći. <laughs> to je zabranjeno zato što je to šta? Oponašanje životinja. A oponašanje životinja je haram. ponašanje životinja je <laughs> Pa se mora znači provjeriti da li korist, da li, da li je to štetno, a ako nije štetno, onda će biti zabranjeno ako se radi o ponašanju, znači životinja. U protivnom je bilo halal iako je na kraju Ibnu, Ibnu se mi je rekao, kaže, a ako to čovjek ostavi, to je preče i bolje. Znači, dva velika alima današnice kažu da je preče i da se to ostaje, da se to ne čini. Da se to ne koristi. Halal je stvorio takvim kakav jesi. Ovaj. Ponekad, braći ljudi, protjeruju gledaju, znači, te sitnice. Stvari koje su u odnosu na mnoge druge nebitne boja u čiju, ne znamo, određene stvari koje su prelazi čovjek preko brda i dolina Belaja kod svoje supruge, ali mu je za oko zapelo to što ona nije mu, nije mu boja smeđa, ovaj, svjetlo je smeđa, nije pravo smeđa, on je pravo smeđu boju. I šta ako dobije žena oči drugačije u što će biti pametnija, biti pokornijate, može biti samo ovaj, može samo promijeniti nagori. U tom slučaju može kazati sada me, sada sam ga ovaj, tjeli, ovaj sada je općinjen sa mnom i ja mogu sada da, ja da držim konce o svojim rukama. U svakom slučaju ove stvari treba izbjegavati vraću jer to je a, što je tu i Nećemo kazati da ulazi u mijenjanje Allahovog stvorenja, no međutim, ovaj, jeste, može biti, znači, šteta po vid osobe i nije to bila, znači, praksa, nije to danas praksa muslimana. To je došlo, znači, sa strane. Do korištenja, recimo, šminke, bila je praksa, vidimo u vremu sahabi, i što je skoristila? Žutu boju, jel tako da stavljaju na svoje tijelo. Danas se promijenilo, nije, nije žuta boja, nekakvog bilja nego je danas šta određena materija koja stavlja puder za se na lice ili nije bitno ovaj, ružio ili slično tome, znači ima nekakve ostaje to je bilo kele. Pa međutim ova stvar nije bila poznata, pa najpriječe znači da se to, da se to ne čini, ali ako bi neka od Muslimanki uradila nećemo kazati šta da je uradila haram jer nemamo dokaza da je to zabranjeno. Moramo je ja znači dokaz da bi se nešto zabranili. I ovim su praću završili poglavlje ukrasa za ženu. I naredno poglavlje je poglavlje nićaha, nićaha. Poglavlje znači braka i onoga što mu prethodi i onoga što se veže za brak. Pa ćemo o tome, šao tala, početi govoriti o narednom druženju Allah ta'ala, on je